وَمَنْ يُظْلِلْ فَلَا هَا دِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُّهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقِ اللَّهَ حَقَ ثُقَاتِهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَعَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واقولوا قولا سديدا يصحح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع ان جاء رسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فانا اساق الحديث بكلام الله عز وجل وخير الهدى هدى نبينا محمد صلوات وسلام عليه ربه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اخوانا في الدين رحمنا الله وإياكم merupakan kebahagiaan bagi seorang Muslim ketika Allah Robbunat Tabarak wa Taala memberikan kepadanya fursah kesempatan untuk bertemu dengan saudara yang lainnya. pertemuan dilandasi karena ajama Allah Subhanahu wa taala terlebih lagi barakallahu fikum pertemuan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkumpulnya mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala di baitil biyyutillah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tujuan mereka satu yaitu mempelajari dinullah mempelajari agama Allah dengan menjaga keikhlasan di dalam mempelajarinya Nabi Unna AS telah menyebutkan di dalam hadis-hadisnya. tentunya tidak jarang kita mendengar dari asa kita dari keutamaan majlis ilmu keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yang menempuh langkah untuk mendatangi majlis ilmu apa yang disebutkan oleh Nabi'un alaihi salatu wassalam di marwah muslim hadithi Abi Hurairah R.A. Menselakah jalan yang tamus dihilm, Sahal Allah lahuh dih, jalan ilah jannah. Barangsiapa yang melengkup satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan dengan jalan itu menuju syurga Allah subhanahu wa taala. Akhlak Islam. Rahimanallahu wa iyakum Adapun Tema Atau kajian yang akan kita Kaji pada pertemuan di pagi ini Sebagaimana telah diketahui oleh antum semuanya Barakallahu fikum Berkaitan dengan Al-Yahudu wa -Nasar. Adapun tema yang disampaikan kepada kami berkaitan dengan kelompok yang ma'ruh yaitu syi'ah rawwah al-anjaz maka perkara yang penting bagi seorang muslim untuk mempelajari untuk mengetahui sejauh apa barakallahu fikum apa yang mereka lakukan dalam rangka menghancurkan Islam dan muslimin mengetahui segala bentuk penyimpangan di dalam akidah mereka dalam rangka barakahalahu fikum, seorang Muslim berhati-hati, bukan dalam rangka untuk mengikuti penyimpangan akidahnya mereka. Aku mengetahui kejelekan, bukan dalam rangka untuk Mengikuti kejelekan itu Tapi aku mengetahui kejelekan Barakallahukikum Dalam rata untuk berhati-hati Karena dikhawatirkan apabila Seseorang tidak mengetahui Kejelekan satu perkara Tentunya dengan bimbingan para ulama Dikhawatirkan akan jatuh Kepada kejelekan itu Dalam keadaan dia tidak merasa Bahwasannya dia telah jatuh kepada kejelekan tersebut. Akhwat Firden, Rahimahal wa Iyyakum. Tentunya kita sebagai seorang Muslim mengetahui bahwasannya di dalam menjalankan agama ini, tentunya tidak lepas. Pegangan kita, Distur undang-undang kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Nabiul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan yang demikian, dan Rasul Aleyhi Shallallahu Wasallam memberikan jaminan bahawasannya seorang hamba Sekalas senantiasa berpegang dengan keduanya Al Quran dan Sunnah tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Taraf tukikum Shayyini, ma'inta maslah lan tagillu bagi abada kitabul Wahi Wasundati. Aku tinggalkan kepada kalian <coughs> dua perkara <coughs> yang apabila kalian Berpegang, berpegang teguh dengan dua perkara tersebut Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya Iaitu Al-Quran Dan sunnah Rasulullah Alaihi salatu wassalam Sebagaimana Sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin Dua perkara ini Barakallahu fikum tidak akan pernah bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Al-Qur'an yang tidak pernah ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabul la raibati hudan lil muttaqin. Yang tidak ada keraguan di dalamnya dan sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa yang datang dari Allah Rabbul Alamin dan merupakan karamullah gairul makhluk begitu pula untuk senantiasa berpegang dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wassalam membacakan wasiat Allah rabbul Al alamin Pada ayat wa anna hadha siratun mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'sul bikum an sabili dhalikum wastafun bihi la'anakum tattaqun Wasiat yang ke-10 yang disebutkan pada 3 ayat dan dikenal dengan wasiat 10 yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah jalanku. Yang lurus. Ikutilah oleh kalian jalan ini. Walakat tabi'u subul. Dan janganlah kalian mengikuti as-subul. As-subul kata Mujahid bin Jabr. Al-bidak wa syahwat. فَتَفَرَّ لَبِكُمْ أَنْ سَبِيلِ Kalian akan terpecah belak dari jalannya Allah Demikianlah kami wasiatkan atau Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa Diruatkan oleh Imam Ahmad Ibn Abi Hakim Imamul Hakim Maddari An-Nasai Dari hadith Abdullah bin Mas'udin RA Anhu Kata beliau Rabiallahu Anhu khatta Rasulullah alihi salatu wa salam khatta Nbiya Nihi. Thumma kala, Hada sabilu Allahi mustaqiman. Rasulullah alihi salatu wa salam membuat satu garis. Lalu beliau mengatakan di hadapan para sahabat, ini adalah jalan Allah. Mustaqiman yang lurus. ثم خطر خطوطا عن يمين ذلك الحق وعن شماله فقال هذه السبل وليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يبعو إليه lalu Rasul عليه salatu wa salam kata Ibn Mas'ud رضي الله عنها membuat garis-garis di sampingnya. Di sebelah kanan dan sebelah kiri. Bila beliau mengatakan hadiah subuh ini. adalah jalan-jalan. Tidak ada pada setiap jalan ini barakallahu fikum. Melainkan syaitan berada padanya. Menyeru untuk mengikuti jalan-jalannya. Tumma fara'ah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini Wa anhadha thsirata mustaqima Fattabi'uhu wa la subul fataraqu bikum an sabili dhalikum maslakum bihi la'allakum tattaqun Demikianlah barakallahu fikum Siratul Mustaqim adalah jalan di mana Nabi'un alaihi salatu wasallam wa ashabuhu wa riyallahu anhum ajma'in berjalan yang kita senantiasa meminta kepada Allahu rabbul alamin pada setiap hari kita di dalam salat lima waktu yang kita laksanakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah untuk senantiasa berada di atas siratal mustaqim jalannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka seseorang kalau fikum di dalam beragama tidak bisa lepas dari dua perkara ini aqidatan wa akhlaqan wa ibadatan wa muamalahan apakah di dalam berakidah apakah di dalam bermuamalah, di dalam beribadah di dalam berakhlak maka tidak boleh lepas dari dua perkara ini dari bimbingan Al-Quran wa sunnah alihi salatu wassalam keluar dari perkara ini barakalawfikum maka dia berada pada subuh Jalan iman di samping kanan, wahimah di samping kiri, yang keduanya adalah bentuk penyimpangan. Aqwalah fitdin barakah Allah fiqum. Lalu setelah kita memahami bahasannya, seorang Muslim tidak boleh lepas di dalam menjalankan kehidupannya di dunia dan akhirat dalam raka untuk mendapatkan berita Allah Azza wa Jalla dari dua perkara ini tentunya di dalam menjalankan keduanya akan senantiasa datang ujian dan cobaan setelah seseorang mengaku dia beriman kepada Allah dan Rasulnya tentunya akan ada ujian dan cobaan Apakah dalam bentuk syubah kerajuan-kerajuan seseorang di dalam pengikiran agamanya dan ini tidaklah bisa diobati kecuali dengan ilmu dan yang kedua dengan syahwat yang demikian butuh kepada keimanan obat daripada syahwat Al-Ghaamiim ahasibanna suayyiraku ay yakunu amanna wa hum la yufsalun wa laqad fatana alladheena min Al-Ghaamiim apakah manusia menyangka tatkala mereka dibiarkan begitu saja tatkala mengatakan kami beriman dalam keadaan mereka tidak diberikan ujian. Tidak demikian para nabi. Akan ada ujian. Apakah datang dari bentuk syahwat atau syubhat? Bentuk syahwat dia harus mempertebal keimanannya. Apabila itu datang dalam bentuk syubhat maka dia harus mengetahui ilmu dalam rangka untuk membantah syubhat keraituan-keraituan di dalam beragama. Akhona izin barakallahu fiikum di antara bentuk syubhat yang butuh kepadanya ilmu yang sekarang ini barakallahu fiikum Sudah mulai mereka menampakan Kebencian mereka kepada Islam dan muslimin Kenapa mereka demikian terhadap Islam dan muslimin Karena itu memang sudah menjadi Tiqtiqaduhun Keyakinan mereka Nanti kita akan sebutkan Ucapan-ucapan tokoh-tokoh mereka Dari kalangan Si yang meyakini bahwasannya dasar di dalam beragama mereka adalah menyelisihi agamanya kaum muslimin sehingga para kalofikum berat untuk seorang muslim menyatakan mereka bagian daripada islam atas dasar apa pernyataan yang demikian Bahkan seorang tokoh menyatakan mereka bukan kafir. Ya, sebagian mereka tidak kafir. Barakalok. Perbedaan keyakinan mereka dengan ahli seneng kaum Muslimin adalah perbedaan dari sisi akidah. Tentunya Barakallahu Fikm Kita mengetahui Syiah Rahulullah Yang pertama kali Memunculkan pemikiran ini Adalah Abdullah bin Sabah Seorang Yahudi Dari negeri Yaman. فلنحن قلبي سبوتك أمام قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا لم أجبوا فتوا بليه كتب رحمه الله تعالى وقد ذكر أهل العلمي أن مبدأ الرفض إنما كان من الزنديق قبل بن سبا Ahlul Ilam telah menyebutkan bahawasannya munculnya pertama kali pemikiran hafidah adalah dari seorang zindik Abdullah bin Sadat fa'innahu azhara al-islam wa wa'abutana al-yahudiyyah dia menampakkan keislaman dan dia menyembunyikan barakah lakum yahudiyin wa talab an yuhsida al-islam wa dia memiliki keinginan untuk merusak islam karena fa'ala paulus nasrani sebagaimana apa yang telah dilakukan paulus nasrani al kana yahudiyan yang mana dia adalah seorang yahudi di ifsadid dinin nasara di dalam rusak agama yang nasara jadi yahudi memang oleh karena itu Syekh Islam Ibn Taimiyah pernah mengatakan di dalam kitabnya Al-Imam fi bait kitabnya sunnah arbah yudh yahudi yang namanya rafil itu keledainya yahudi Iya, antum tahu keledai? Iya, binatang yang bodoh. Iya, biasanya kalau di bangsa Arab yang namanya keledai itu untuk membawa barang, dikasih yang berat-berat, ditarik ke sana dan kemari, menunjukkan hinaannya. Demikian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Al-Rafidhi selain Yahudi. Karena dia adalah Yahudi. Karena memang pendirinya barakallahu fikum adalah seorang Yahudi, Abdullah bin Sadaq. Ya. Kalau kita mengingat bagaimana makarnya dia yang menjadi provokator di dalam pembunuhan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu seorang sahabat Rasul alaihissalatu wassalam yang mulia yang Nabi Alaihi alaihissalatu wassalam memiliki sikap yang malu terhadap Uthman ibn Affan sebagaimana dikisahkan di dalam satu hadis. ketika Abu Bakar as-siddiq anhu meminta izin untuk masuk kepada Rasulullah dalam hadam Rasulullah sedang duduk santai. Dalam keadaan demikian Rasulullah menerima Abu Bakar as -Siddi. Pun setelah itu datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masih dalam keadaan Rasulullah tetap keadaan seperti semula. Dalam keadaan duduk santai Posisinya tidak siap menerima nambut. Tetapi ketika Uthman bin Affan radiyallahu anhu meminta izin dan diizinkan menemui Rasulullah alaihissalatu wassalam beliau duduk, merapikan pakaiannya. Ini menjadi pertanyaan bagi Aisyah radiyallahu anhu. Lalu kata Rasulullah alaihissalatu wassalam ketika Aisyah bertanya kenapa? Ketika Abu Bakar abadi ketika Umar bin Khattab Engkau dalam keadaan tidak merubah posisi dudukmu, pakaianmu. Tapi ketika Uthman ibn Affan, engkau duduk merafikan pakaianmu. Kata Rasulullah SAW, Al-Astahi minar-rojul yastahi minhum malaikat. Apakah aku tidak malu kepada seseorang yang malaikat saja malu terhadap? Terhadapnya. Uthman ibn Affan. Dibunuh oleh hasil provokator Abdullah bin Sahabat Barakumatik yang diantara keyakinan Sahabat Iyan <tuh> Al-Usiyah keyakinan bahwasannya dia menjelaskan kepada bangsa Arab ketika itu Hufah, Bawas Bagdal memberikan provokator memberikan syubhad kepada mereka dahulu ada seribu nabi juga pada setiap nabi, pada setiap nabi memiliki al-wasi iaitu mendapatkan wasiat. Menutup para nabi adalah rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang terakhir menerima wasiat adalah Ali. Kenapa sekarang Uthman bin Affan yang menjadi khalifah bukan Ali? Berarti kita harus menegakkan Al-Amru Bil-Ma'ruf Nahyu Anil-Munka Dan Terprovokasilah kaum muslimin ketika itu Yang pada akhirnya Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu Pun terbunuh Tidak memandang lagi Posisi beliau sebagai Sahabat Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ini Abdullah bin Sadaqah. Ketika para kalif kum sebagai mereka mendatangi kepada Zaid bin Ali. Zaid bin Ali ini dari kalangan ahli Al bait. Mereka meminta kepada Zaid bin Ali untuk Zaid bin Ali berlepas diri dari Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kana di antara bentuk barakallahu fikum i'tiqaduh mencela dua sahabat ini. Fa saya inshaallah bayani. Fa qara zaid innahuma waziira jaddi. Keduanya adalah teman dekat dari kakekku yaitu Ali bin Abi Thalib. Ah. Walaupun mereka mengatakan idham nartoq, kalau gitu kami berlepas diri dari kalian dari Uthman Zaid, kami tidak akan taat dari kamu. Lalu kata Zaid bin Ali, idhabu fa antum rafibah. Bergilah kalian dariku. Sesungguhnya kalian adalah rafibah. Nah, orang-orang yang berlepas diri, memisahkan diri barakallahu fi. Maka dari sinilah barakallahu fi sampai saat ini. Nah, untuk saat enam eh, sampai saat ini dikenal dengan nama mereka rafiq. Lalu kita sebutkan bagaimana Keyakinan keyakinan mereka yang kita katakan Etika Dhuha lesa kaidah di al Muslimin ahli sunnah yang mana keyakinan mereka tidak seperti keyakinannya ahli sunnah kaum muslimin tidak seperti keyakinannya Rasul ayat salatu asalam disebutkan oleh salah satu tokoh muhadditsnya mereka yang bernama Ni'matullah Al-Jazairi dia mengatakan inna la najtami'u ma'ahum ayat sunnah ala ilahi wala ala nabiyin wala ala imamin kata Ni'matullah Al-Jazairi dia mengatakan setungguhnya kami tidak bisa berkumpul dengan mereka tidak bisa bersatu dengan mereka maksudnya as-sunnah dan mereka pun menyebut ahli sunnah dengan nausib istilahnya mereka allah berkumpul di satu Tuhan lihat dari sisi yang disumbah sajar, dia sudah mengatakan tidak sama nah Lalu atas dasar apa dikatakan mereka masih bagian daripada Islam? Tokohnya sendiri yang menyatakan demikian. Inna la nastami'a'u ma'ahun ala ilahin wala ala nabiyin wala ala imanin. Tidak bisa bersatu dari sisi sesembahan. Sesembahan kita siapa? Allah Abu Abu'alamun kalau kita menyatakan sesembahan kita Allah Rabbul Alamin lalu mereka siapa sesembahan mereka eh wala ala nabiyin wala ala imamin enggak bisa berkumpul dari satu nabi nabi kita adalah Rasul Muhammad bin Abdullah salatu wassalamu alaihi rabbuh lalu siapa nabi mereka Walala imamatim, walala imam tidak bisa berkumpul bersatu di atas imam memimpin. Maunya berpisah, berarti menunjukkan para kalbikum keyakinan yang mendasar al-maghlub yang diibadahi yaitu Allah rahman alaymin saja sudah berbeda. Lalu mereka beribadah kepada siapa? Tentunya Barakulofikum perkara yang Tidak sama bagi Al-Sunnah Peribadahan mereka adalah Peribadahan penuh dengan kesyirikan Eh Barakulofikum Bahkan Demikianlah mereka Saya pernah di Mina Afwan di Musgalifah Saya sendiri mendengar Adhan yang mereka kumandangkan ketika malam di muzdalifah iya malam ke-10 tanggal 10 pagi kita beranjak ke Mina maka di waktu pagi itu salat subuh di muzdalifah masing-masing ah, beberapa jamaah anil travel mereka adhan, ya. adhan yang mereka membacakan azan ya azannya mereka asyhadu anna aliyan waliyullah jadi aku bersaksi bahwasanya Ali adalah Walinya Allah Dan itu menggunakan Mikrofon Lihat Ibadahnya berbeda Yang disebabkan berbeda Dengan yang disembah oleh Al-Sunnah Wadhalika annahum yakulun Inna rabbahumul ladhi Kana muhammadun nabiyihi Muhammad, Khalifatahu ba'ru Abu, ba Abu Bakrim Kunahnu nakul, mereka alisina mengatakan Rob mereka yang Muhammad adalah Nabi nya, yang Khalifah setelah Muhammad, Aisyah Salasua Salaf adalah Abu Bakar. Kita katakan Wala naqulu kan Rob, Wala kan Nabi. Kita katakan kita tidak mengatakan Rob, meyakini Rob yang seperti mereka yakini juga nabi yang seperti mereka yakin. Banahul kata papahnya ini inna rabballadhi khalaqa khalifatan nabiyhi Abu Bakar, "Laisa rabbuna wa la dhalika Sesungguhnya Rob yang telah menciptakan khalifah nabinya yaitu Abu Bakar itu bukan Rob kami. Subhanallah. Allah Robbunajal wa Ala yang telah menciptakan manusia ini. Barakalawfi. Mereka mengatakan bukan Rabb kami dan bukan Nabi kami yang diyakini oleh ahli sunnah. Maka dari sini saja barakalawfikum sebenarnya sudah cukup dikatakan mereka bukan dari kalangan Islam keluar dari tujuh 72 golongan yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Naqtabi fi khadal qadda Nuhasin insyaAllah Bima ba'ad Wa sallallahu wa wa baraka'ala Nabi Muhammadin wa alaihi wa sallam Wa alaihi wa wa sallam Wa